Bidaiatzeko, eta herrialdeak ezagutzeko modu berezi, berritzaile eta zergatik ezazan, merkea ere bada, coach surfina. Interneteko sare sozial bezala funtzionatzen du, eta egia esan, behin bilasita, Euskaldun askok, bertan izena emana dutela ere konturatu. Hora egia esan berbada, e, maider da, coach surfinen sarean zintzili dagoen lagunetako bat, eh, hartzalde maider? Hartzalde hon. Zuko beto azalduko diguzu, egian, zer da coach surfina maider? Coach surfina da, bidaiarien sare bat, E, bakoitza bueno, interneten sartuta gaude, bakuitza perfil ba daukagu, eta e, kontaktatzen dugu ba, mundu osoko bideiari ekin. Adibidez, e, norba ibanin badatu orona bideiatzera, ba, nerekin kontaktatu dezake, eta adibidez, ba, eskatzen dit, kautz bat, Ez ba, sofa, zanire sofa zurfeatzea, orduan etzutzen dira, eta nik etxana atzen ditut. Ez da bakarrik hori, e, alde zakegu baita ere, geratu e, iria norbaitekin, kau zurfineko norbaitekin, bazerbait hartzeko edo iria ezagutzeko eta bar. Orduan bideiatzeko filosofia bada maide hau eta merke bideiatzeko modu bat ere bai, zu munduko edozen hiritara bazoaz, eta sare horretan izena emanda dagoen norbait aurkitzen baduzu, bere txian loegin Hori da Bai, eta adibidez, bai, ez zara joaten e, turista bat bezala hotelera, eta ematen izkizuen folioetxetan oinarritu basicetan ertako jendearekin egoten zara eta e, kulturaki ba beste hartueman badago, ez? Konpartitzen dituzu gauzapila bat, e, beste gauza batzuk ikasten dituzu eta badibidez toki ertako konbilartan sekretuak edo izaten dizkizu pertsona horrek. Badian turista bezala joango bazina e, ikusiko ez zenituen lekutara iristen zara adibidez. Seintala ere konpromisoazuk coach surfing-sarean izana ematen duzunean, zure konpromisoa da sofa bate eskaintzea norbaiti? Ez, ez daukazu inongo konpromesurik. Zure zaude derrigortuta ezertara. Ez, ez daizuk ez baldin baduzu zure etxeko sofa libre, ba, e, dago aukera bat jartzeko edo libre daukazun, edo zerbait hartzeko coffee or drink, zerbait hartzeko e, geratza nahi baduzu edo Bidea jatzen aribea zara momentu hortan, ba, ezinduzu inorartu zuretxean ez da. Oza, inogo kompromezurik ez daukazu. Maider, zuk noiz izan zenu, en, eh? ekimen honen berri? Ba, 2000 eta Lagun baten bidez. Eta behin izena eman da, zenbat lagun neke gindutelo zure sofan, maider? Ba, hogei bat denera. Eta ze sortzen da? Ba, harreman oso, na. E, ba, enormalnean perfil hortan dauden jendea, ba eta e, bidaiariak izaten dira, abentura zaleak, bueno, kultura, kultura daukaten jendea izaten da, orduan, etortzen dira, eta, ba, eba, ez gara zabutzen, baina, bueno, nola etxak konpartitzen dezun, afari da kompartitzen dezun, eta espazio da dezun, eta normalean e, izketa gaiak edo, ba, bidaiari, kulturari, politikari, edo tokiei buruzkoa izaten da, orduan, harreman nozona sortzen da, Ba, adibidez, ez dakitzuk aldan zartzen da gitzu, berarekin eta e, zerbait prestatzen dezu, edo oza, oso gertuko harremana sortzen da. Hori, kanpotarrak zurera etorri direnean eta zu kapola joan zarenean, coach sorfinaren bidez? Berdina, niri ba, oso jende eskuzabala kartu nau eta oso oso eroso sentitu naiz. Bai, dena mandi date, bere txazkaintzen dizute, lotarako toki bat, e, ba hori zer perfilet dugu batera edo eztagit e, beraien bizikleta gusten dizki zute iritik pasatzeko edo berai eramaten dizute iria bisitatzera baita ere Zen perfiletako jendea da batez ere, hemen izena emanda dena dagoena? Ba, genetik ez dago, nik uste ez dagoela perfil konkretu bat, ba ikasleak, langileak, e, bueno, asko abenturazaleak dira, baina gola perfil konkretu denetariko jendea dago eta adin guztietakoak. Eta nola jakin maider etxean hartzen duzuna fidagarria den, edo zuzua zen etxeko nagusia fidagarria den? Ba bueno, hor daukagu gure perfil bat denezan bezala, eta, e, bueno, zuk zure burua deskribatzen duzu. Gero, e, daude, beste, beste toki batzuk zure perfilean, e, beste jendeak zureganako duen iritzia ematen dutena. Orduan daukazu, eh, zuk zure buruan nola deskribatzen dezun, eta beste jendeak zurekin izandako harremana baloratzen duen beste tokitxo bat hor. Eta horren arabera ba, referentziak jasatzen juten zera, eta zure perfila osatzen baita ere kontaktuekin. Uh -huh. Maider, unionetan norbait badaukazu etxen? Ez, unionetan ez. Eta, azta datu zen hasteetarako ere, eskaririk ez? Bai, bai, aztero izan ditzen ditugu eskariak, bai gaina donazti, bueno, oso toki turistikoa da, eta... Orduen, ez zarete orduan, ez da zuenean? Ez, ez. Demurari, ez dago. Ez zuten analizarete ez. Jon, eh, Inigo eta Javier, eh? coach, mm -hmm. uh, sarfina. Va. Zuek egin galtzen hau? Nik ez. Bai, bai, John, bai. Ez zaukatexe erakusteko modukoa, hagi asan eta denbora demoragutxiten ez bertan baina nera erroak egiten du. Ez zan eta bera gustola zegoen. Jon, arrenera ez imaginatzen? Bueno, depende, igual bai, eh? que, ia da. bueno, nirein Pizukidekin bizinaiz, orda noin ez jat, bat egin porta, igual zure txea, bada, atasola, ondipinita, badukazu, igual, ez dakit. Baina nire gustatza gati, ideia batez uela ikasleekin, jente gaztiekin. Javier? Ez. Zukatzen auk Ne, gusten zaitz, eh, askotan bakarru jutea, eta inorrekin arremanak ez izatea, kanpuan. Bakarriki hote gustan zaitzut. Bai, da. asko, bueno, baute pe batela alasei biltzeko, boste seiz azpiegunetakoa eta ni orrera hobe bat ematekin hitzitea, ez? Baina gustatzen zaiten nire keu. Borzaspi egun berrettuzu bakarrik egoteko, kanporra joandakoan e, eta oso, oso politea. Eta bai da os nivelak, se dau. Eh, caucha dau, gero gela bat konpartitzia da, etxe guztia, konpartitzia. <coughs> ni gustatzen ja gaio igual gela edo etxea. Igual cauch bat bakarrik iritzat e, joan lotara ez ta kinoren echeran, sofanik te koló gutxi xamar bezala, ez? gutxi xamar bezala Ba, niretzat bai, zenbata, niretat, niretzat bentseda edade gauzabat Zemagaztio bazaren, ba, bueno, ba, lelengozara sofa Hori kompartitxule ikerre xa da, gero, ba, gela bat Eta gero, ja, etxia, ez? Zembatan osi xa ba... Hala ere, zuri, eh, jonez izu pegatzen Javier ribetzala Bors seigun, bakarek egotea, eta eixirik egotea Gutea <laughs> Isilikez? Isilikezin. Zaila izakuntzatek ez? Kauts sorfinari buruzarik gara, eta sarean aurkitu dugun beste lagun bat, eh, asier da, eh? Asier, zu kontatu, nolako adentzure kautxa, sofa. Bere kautxa? Bere kautxa? Bere kautxa berrez, kautxa sofa edo. Eh, OEA da, nah, Azkenean logela txikibagadoa kalibere eta hor txegoten dira. Orduan zuk couchsurfinen izan eman duzu, baina ez duzu sofa eskaintzen, logela osoa eskaintzen duzu? Bai, bueno, aukeran bakoitzak azkenean, aukeran aukeran aukera, eskaintzen du, beste azkotan, ba, igual barkoa da edo solua depende. A, zoluek ere balio dutea? Bai, azkenean bai, bai, ez azkotan igual ezakit bilintzako leko dukazun lau saltzen dira, bai. Moldatzen zera, alde zu modu Zein da filosofia honen e, muña? Eztakit, bakoitzak ezkenean bere esplintza apropi izango dut, eta bere interesat ezakit, ezkenean ez ez bakoitzak pertsona eta bere interesat ezakit, eh. baina ez dut idei aurroko erabintzat eta ez ezagutzea, batez ere, ez. eta elkartrukea, bai, e, bai. Eta zure interes pertsonalak lak zain zu dira? Asko, <gülüyor> ba, bai, elkartrukea batez ere, ez dakit, askotan ez, kexatzen gira ez gure mundu txiki hauetan bizirera, ez da? Eta, ba, ez dakit idei hori da, ez? Eta gero askotan eroso divertik arria da, ez da? Eta ez dakit, asaltzen zu, jendea etxean, eta daukan zuk ere, daukazun honen ematezu, horreta saietzen zera, ez da? Eta azkenean ez dakit, ez da ereola eola filosofisakon bat, edo gundu aldatzearen naia, edo, ez? Askotan ez dakit gauza simple txiki xume bat egitea, ez? Azkena zure etxean norri izan da? Ba, azkena, ba, Sevillaan bizizan, baina frantxezazien, bi, bi lagun bi, bi tipo. Tasemat la e, gau egin zituzten zuretzian. Ba, 3 edo. Bai, normalen, eh, De, normalen bai gau ditutuzte. Azkenean ostal modukoa bihurtzen arduan zure kasu honetan e, gela. Ez ez da hori dea, azkenean saietzen, o sea, bada jendea ez ta ki, quiero ere, zuk ere gaukazu, zure edo kasu zure eskala filtratzeko aukera, eh. Ta ba, esatezu bakoitzak ere bere plana eramazkitazu ere zure bizitza aukasu, da Ni abia saeretzen ez dakit, segundez euskaretz ditutu nartzen. Baina ez da, ez herratikan, baizik eta ez daukat horreten interesik, ez? Zaskotari ikustezu, jendea bia zendula hori, ez? Ba, hostal, edo, hostatu, duaineko hostatu ez? Eta ideia ez da, hori, ideea da, ba, jendearekin egotea, ezagutzea, bat ez ere herria ezagutu, edo jendea ezagutzea, ez historiak, ez dakit, historia ezagutu, ez? Eta ez, ez ez? horretarako egar duzu, elkar trukea, ez? Tarduan asuntzen, ez da bakarik glotara etortzea, biztik Inguruak eza erakutsi edo Zagin, hori da piskatidei, ez Eta zuk azkenaz, zer sofasurfeatu duzunu Nizantzera xer? Ba, niregon, niregon, niregon, lotanta ez Nizagutunun gaia horren duela Bi urte edo Argentinan Bidei batei nuen, ez, bakarrik eta Eta horretan maskanean Bakarri bidei zentzenean beti oso Irekita zaurdez, ma jendea zagutzeran Eta Kordoba inguruna eta Zagutununen eskabatza Bidei batean eta Eta arekin Su queche no va a estar haciendo eso nean, bat ematera soaz, eh inguruko toki turistikoak edo ez, ain turistikoak erakusten dizkiezu? Uh -huh, bai, bai, normalment bai. Nire hit pareida Donibane, pasaido Donibane. Ze ze tiquitazo sortido bakar eta ulteska bat emartea ta bueno, anchalupa antapasatzen dia eta oso curioso itzen zaiet, bueno. Hori da piskatene nire excursio tipikoa. Eta gero beste askotene depende ba zelako ze zeldia da no se interesados Beste batzu, bapintxo jate jaten dia, eta beste batzuk, balmen di, ekuzen hau, ba, eztagin, baltik, ba, bat emandu, eztagin, ala arraldea, edo, eztagin, nafarroko iparraldera, edo, alakoak. Alako. Eta gero iparralde ere, bai, bai, bai, deni bale loitzen, eta, alako, hori izaten dira, Normal. eta gero getari eta kostaldea, eta hori izaten dira, bizkaren. Euskal Herriak, handi da? Bai, eta dut nustera bai. Batezer, hori, depende, eh, gara jontainiak gutxeago, baina udarraneko jendeturtzen da agendan datu zen egunetarako edo astetarako norbait bai? Ba, agian peskaera bodokat baina arantsuk nagusia. <laughs> eta baiezkoa emango diezu, edo duda mudatzen zaude. Ba, doumo motan nabertsak genan naiko lanpitutan nabiltan nekatu chamarren. Eta egia da, da ere holakoak ezakita. Igual astebuke era maldimada tare zure zure eztegi plan propio eskaso batutan edo eta askotan ere astean zer baldimadatu azkenen pizkan ekagarri ere zure depende. Ba, zi, errezkarek asko. zer den esplikatzea Bueno, ez dakit, saiatun ez pintzat. Ez horregatik. Bona hortxe dago, eh? Couchsurfina eta webbunea irubibikoitza.coachsurfing.com bertan izan eman, eta, eta probatu, jendezatu. Eta horra girenda bidea, eh? Beratzen nahi duenak hortxe eh? dauka. Sofa bat lurzatibat nahikoa da, logela bat baldean dukazubia zinu, eto, bai. Ne hau jazirre nagia gustau jat, ez? Logele bat, bai. bai, bai. hori da ni horrekin komodoa Bai, egia san sofa treizte bat <laughs> Kira berse la kodan sofa eta bea garbidao eta berse la kodan... Benzta, logela bat egin sego se deu kasuela... No, nahiago sofa garbidat, logela zikin bat baino, eh, Jon? Bueno, bebe, baina logela bat egin zentzu nian normalien, baina, baina, nio goi normal xa bueno, bat Ni eskai que kasle bat zuen sofa bat imaginatzen dut eta... Fizende que hori, euse ba, ose... Tira, <risa> ma horxe dago, eh, coach surfinio.